Grigori Alexandrescu Lupul moralist V-am spus cum mi se pare de nu ați fi uitat că lupul se întâmplase să se ajungă împărat, dar fiindcă v-am spus-o, voi încă să vă spui ceea ce s-a urmat sub stăpânirea lui. Auzind împăratul că în staturile, sa staturile sale fac năpăstuiri multe păroșii dregători, că pravila stă gheare, că nu e deal sau vale unde să nu vezi jerfe mai mulți prigonitori, porunci să se strângă opsească adunare lângă un copaci mare, căci vrea pe unii alții să i cam dojenească și, în puține cuvinte, să le aducă aminte datoriile lor. Toți se înfățișară și, în înălțimea lupească, început să vorbească cu un glas dojenitor. Domnilor, de tot felul, bune sunt astea toate, datoriile slujbei astfel le împliniți. Nu aveți nici sfială, nici frică de păcate să faceți nedreptate și să ne păstuiți. Toate slujbele voastre țara vi le plătește, încă pe la soroace câte un dar vă face. Dar rea în ce o aveți în fire, nu se tămăduiește. Vedeți cu ce morți grele se îi din lume și cum lasă rău un nume, a cei care fac grele. Gândiți-vă că poate veți da cuvânt odată la alta judecată. Gândiți-vă la suflet și luați de la mine pildă a face bine. Îns cuvânt minunat pe care domn Lup a uscă l-a învățat trecând pe lângă sat la ziua unui sfânt când preotul citea și propăvăduia pe mulți din dregători să plângă i-a îndemnat. E? Ce ați hotărât jupânea-n Oare o să vă îndreptați?" Îi întrebă atunci înălțimea îmblănită ce purta o manta de oaie jupuită. Spuneți, o să vă schimbați purtarea văcea cea proastă?" Să trăiți la mulți ani, dobitociea voastră," răspunse un vulpoi în slujbe elăudat. Ne poate fi iertat să vă întrebăm smerit." De vreți a ne arăta de unde ați cumpărat postavul de Manta? Când Manta domnească este de piei de oaie, atunci judecătorii fiți siguri că despoaie.